La supressió de la pedalada popular dins de les celebracions que realitza Tiana a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura ha provocat les crítiques per part d’exemple per Progrés. En aquest sentit, el seu portaveu, Joan Pau Hernández, ha manifestat que es va sentir sorprès després de comprovar que l'actual govern havia suprimit aquesta celebració popular. Hernández ha assenyalat que aquest acte s'organitza a nivell europeu i que Catalunya fa 10 anys que se celebra a diversos municipis. En aquesta línia, el número de gent ha lamentat que després de dues celebracions a Tiana on participava cada cop més gent, finalment el govern hagi decidit suprimir-la. És un error, un error molt important i, i, i no, no vam entendre en cap cas les justificacions que s'han donat des del govern, és a dir, i... I fins i tot els hi a fer observar que estàvem a temps encara d'organitzar-ho, però no vam voler escoltar-nos, i per tant manca de sensibilitat, manca de previsió, no sabem per què... El portaveu de gent ha reivindicat que aquesta pedalada popular contra el canvi climàtic havia estat una oportunitat perquè nens i nenes i famílies en general poguessin gaudir d'un dia amb bicicletes i amb el trànsit tancat parcialment al poble. Segons Hernández, d'aquesta manera els tianencs i les tianenques podien reclamar un poble més pacífic i més net amb el medi ambient. L'única activitat en què no només es feia a l'escola, que ja es fa educació en termes de mobilitat o determinades exposicions en relació a la contaminació, la que es podia fer un dia festiu on pares i mares i criatures podien ocupar el carrer i reivindicar un poble més curós amb en l'entorn, més pacífic, més segur. Aquell era el dia, era capital com a element significatiu d'ocupar el centre del poble. Dans acts de celebració que aquest divendres realitza Tiana a la setmana de la mobilitat sostenible i segura, destaca la simulació del camí escolar, la realització de tallers a les escoles Lol Anglada i Tiana i el punt de prova de bicicletes elèctriques al parc del camp de futbol Vell. Ràdio Tiana, serveis informatius.